eh, ah, mana bijir bijirnya tertinggal tetap saja. dari yang terus, ya, yang siapa yang سبحانه هو تعالى to it بل يغونني يطالبوني انتماتي الاسلام عليه الصلاه والسلام طيب يلا نبدا نسول بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمنا الله ان ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Salallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabihaun bi ihsan Ila yawamitin Amma ba'd Taib in InsyaAllah kita lanjutkan Bab: Allah ta'ala Ta'aruzi al-malaikatu Wa al وَكَوْلِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِلَيَّ يَسْعَةُ الْكَلِمُ طَيِّبُ إلى آخر ترجمة قال صحب رحمه الله تعالى فَالْوَاجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِ Iktikodu dhalika Wal imanu bi dhalika Dhalika ini kembali kepada apa? Terahmat Dhalika ini semisaro Musar ilahinya apa? Hah, dur, satunya dur Kan duran di sini Dur dua, satu Dhalika ini kembali kepada apa? muslim. Fal muslimi itikadu zalika wal imanu fi Ini apa yang dimaksud dengan kalimat zalika? Hah? Pertuan. Itu. Hah? Eh? Apa? Maksudnya apa? Ah. Ayah Faris Ulu Zalika kembali kepada Ulu Allahi Ta'ala Fawqal Jami'i Khalkihi Fawqal Ars Zalika itu Kembali kepada Ketinggian Allah Di atas semua Makhluknya Di atas Ars Itu namanya Eh, di kerajaan dalek wal imanu dalek wajib. Maka yang wajib pada seorang Muslim meyakini zalika dan beriman dengan itu. Itu adalah apa? ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makmum, paham segera. Sebelumnya lihat di atas apa syarat atillatul ulu, atillatul ului fil kitabewasunnah. Bimala ya buka ma'hu ayu sakin, liman ma'hu adna aglin. Sungguh telah sangat banyak dalil-dalil, telah ada sangat banyak dalil-dalil tentang ketinggian Allah. Dalam Al-Quran dan Sunnah dalil tadi Dengan dalil tadi Bima layab kau Tidak lagi dengan dalil yang ada tadi Tidak lagi tersisa bersama dalil tersebut Keraguan apapun Bagi orang yang ada bersama dia Minim pemahaman Minim akal Apalagi kalau akal yang sempurna Lebih lagi enggak ada keraguan Keraguan Maka lalu itu dikatakan kalau wajib alam Muslimetika tuh dalik walimanu bedalika. Maka yang wajib atas seluruh kaum Muslimin seorang Muslim ini seluruhnya meyakini tentang ketinggian Allah di atas semua makhluknya dan wajib atas kaum Muslimin beriman dengan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Ini yang diinginkan oleh beliau dengan kalimat dalikan. Maka itu yang kita perhatikan harus mengetahui tentang irtibat kaitan perkataan yang kita baca dan yang sebelumnya. Dan tentunya harus adanya murajaah mengulangi darahs yang telah kita lewati dan ditambah persiapan darahs yang akan kita baca yang telah lalu-lalui. Itu kewajipan seorang taulef. Kewajipan seorang taulef adalah kembali kepada apa yang telah kita pelajari tadi dibaca kitalah sekalian menambah persiapan kerjasama kita baca untuk mana ini dan yang selanjutnya bukan kalau kemudian setelah kita pelajari kitab itu digelentengkan, diletakkan begitu saja. Tidak ada pedulian kecuali nanti jadwal Ini malam selasa Besok lagi malam Jumat base. Ingat tentang jadwal hariannya, Tapi tidak dimerojahi Ini yang kurang tepat Sebagai Kewajiban seorang talib Tengok kewajiban Yahwah Bukan sekedar <tuh> Perkara ini dianjurkan Tapi kewajiban yang harus Dipenuhi Tahibah anarab bahu aras dan sesungguhnya arapnya arapnya seorang muslim tadi, hendamirin huwa anarab muslim, wah anarab muslimi fakal aras dan sesungguhnya arapnya seorang muslim di atas aras, arapnya seorang hamba di atas aras bukan di mana mana. Fakat jamil khalq di atas seluruh ciptaan Allah taala di atas seluruh makhluknya Allah al khalq di mana makhluk subhanahu wa taala maksudnya Allah dan Maha tinggi berada di atas aras di atas seluruh ciptaannya di atas seluruh makhluknya Allah tak pernah laykofiatun, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tersembunyi atas Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang tak terlihat akan tersembunyi atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah laykofiat. Ya alamu ilmu ibadhihi, Dia Allah mengatai ilmunya hambanya. Waufa fokol ars dan Dia Allah di atas ars. Fauha muhitun bihim ilman wa kudrotan wa taqbiron Subhanahu wa Taala. Fauha maka dia Allah muhitun meliputi hambanya. Meliputi hambanya yakni ilmunya dan kekuasaannya dan tata aturannya semuanya meliputi Allah di tentang rububianya, Allah meliputi hambanya. Jadi tidak ada seorang hamba pun, tidak ada sesuatu hamba pun yang lepas dan luput dari kekuasaan Allah dan dari ilmunya Allah. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang akan bisa lewat dari ilmunya Allah, lepas tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada. Demikian juga, tidak ada sesuatu apapun yang lepas dari kekuasaannya Allah enggak ada satu pun yang lepas dari tata aturannya Allah Subhanahu wa taala maka mereka yang tidak beriman dengan Al-Qur'an enggak beriman dengan Sunnah dianggapnya bahwasanya dia tidak dalam tata aturannya Allah maka para komunis mereka mengatakan Allah itu khurafat Allahu khurafat enggak ada Allah itu cuma cerita saja cerita fiktif, nggak ada buktinya, nggak ada kenyataannya. Allah tuh korupat, katanya. Maka mereka gak beriman ada pencipta bagi diri mereka. Adapun kaum muslimin harus mengimani bahwasanya Allah, ilmunya Allah, kekuasaannya Allah, kata Allah mengelilingi mereka dan Allah zatnya terpisah dari makhluk dia ada satu makhluk pun yang menyatu dengan zatnya Allah taib <tik> inna Allah la yakpa alai say'un fil ardi wala fissama alu Imran ayat yang kelima sesungguhnya Allah dia adalah zat yang tidak ada sesuatu yang tersembunyi atasnya baik di bumi dan di langit. Maka dengan demikian muhitun bihim, ilman wa kudratan watadbiiron. Tak ada sesuatu yang tersembunyi dari ilmunya Allah baik di langit, baik di bumi dan di langit. Maka para munafikin yang mereka tidak beriman dengan Allah. Mereka menipu Allah dan menipu Rasulnya dan menipu kaum Muslimin. Tapi pada dasarnya adalah mereka menipu dari mereka sendiri. Lihat alamuan Allah ala kulli sa'in wa Allah katah tapi kulli sa'in ilmah. Ini adalah dalil dari kalimah yang bin Bas. yang beliau mengatakan bahwa muhyitun bihim ilman wa kudratan wa tadbiran. Agar kalian mengetahui sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu, meliputi kudusnya Allah meliputi segala makhluknya. Wanallah kata Hakam dikulissaiin ilmu dan sungguh Allah telah meliputi dengan segala sesuatu apa ilmunya. Ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Pendatnya Allah tidak menyatu dengan segala sesuatu. Terpisah dari makhluknya. Fokal arus. Di atas arus, di atas semua ciptaannya. Bukan sebab kemungkinan dianggap oleh manusia yang mereka banyak yang meyakini bahwasanya Allah menyentuh dengan hamba. bi bi'ahwali ibadihi. Inalillahi kulisa in alim, ini juga demikian. Semua Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi meliputi segala hambanya, seluruhannya ini ilmunya yang meliputi mereka. Zatnya terpisah dari makhluknya. Wal alim dan dialah Allah yang Maha mengetahui dengan semua keadaan hambanya bersamaan dengan ketinggiannya ma'auluhi wa faukiyati subhanahuwataala bersamaan dengan ketinggian datnya Allah di atas semua makhluknya maksud dan maketingi Allah Taala hmm. ya lamu ko ayun wa matuk fi suduru mengatai apa yang ko al ayun apa yang ini mata yang ko mata yang khianat dia mengetahui dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi niatnya seseorang ya kan walaupun menampakkan baik pada akhirnya kalau niatnya enggak baik enggak ada gunanya. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Ya kan? Maka menyimpan niat enggak baik itu enggak berarti apa artinya? Apa untungnya? Walaupun sesama hamba Dia bisa luput Tapi tidak akan luput dari ilmunya Allah Tentang isi hatinya Apa yang disembunyikan oleh hati Maka kalau itu Kita harus memiliki hati yang baik Jangan memiliki kedengkian, Kedongkolan Tidak ada berarti ya kan? Menyembunyikan khianat terhadap Hamba Allah tidak berarti Kenapa? Karena Sungguhnya Allah mengatakan apa yang disembunyikan oleh hati. Wabiyatul hadis, hadis ia takakuul. Wabiyatul hadis iaitu hadis itu, fiikum al-malaikatul hada fidalalaton ala al-malaikat alaum silatun bi alil iman. dalam hadis ini iaitu hadis yang telah kita baca yataaqabu fikum al malaaikaatuh bermaksud apa Bu bergantian pada para pada kalian siapa yang bergantian para malaikat ya kan malaaikaatun bil lail wa bin nahaar malaikat yang datang di malam hari dan malaikat yang datang di siang hari mereka adalah bergantian kita ya, apa bergantian? Puistamiuna, fasilatil asar, fasilatil fajar dan mereka berkumpul pada salat asar dan salat fajar. Yang siang nanti naiknya kapan? Setelah asar. Yang tinggal malam bersama kita nanti naiknya setelah subuh. Nah itu naiknya kepada Allah SWT dan Allah tanya kepada para malaikat tadi yang bergantian yang aposan datang kepada Allah turun ke bumi sedangkan Allah lebih mengatau tentang keadaan hambanya dalam hal ini dalam hal ini ada dilala ada penunjukan makna bahwasanya para malaikat memiliki hubungan dengan ahlul iman itu termasuk keutamaan bagi ahlul iman di mana bawahnya para malaikat memiliki hubungan dengan Ahlul Iman Sila. Cerita apa Bu? hubungan? Hubungan. Gurul malaikat al-hafadah. Selain para malaikat yang mereka ditugaskan sebagai malaikat penjaga hambanya. Hafadah ini kata jaman. Memperutnya apa? Teramai. Hmm? Mufridnya apa? Hafidz ini jamak mufridnya apa? Aduh, ah, ayo tur, tur satunya. Ah. Hafidz ini jamak mufridnya apa? Ayo, ah. ayo tur. Hafidz seperti kafaroh, mufridnya apa? Kafirun Selain para malaikat yang mereka disebut dengan para malaikat penjaga, jadi hamba luhur dijaga oleh para malaikat. Al-muakalun yang mereka diwakilkan diberi apa wikalah, ya kan? Diberi perwakilan supaya mereka menjaga hamba. Terlibat. Haulail Malakatu Bayyiruhum. Malaikat-malaikat yang dikatakan para penjaga ini bukan tadi malaikat yang datang bergantian tadi, beda. Maka Haulail Mualakatu Bayyiruhum Wa Kaluna Bidal Amr. Jadi para malaikat yang tadi bergantian itu bukan para malaikat yang penjaga hamba, beda. Yang tadi dikatakan ya taaqofu fikum itaaqofu fikum ini adalah yang ziluna wa yas'atun. Ziluna wa yas'atuna ya'lamuna ahwalal ibad. Ya uh, yang zilun turun dan naik dan mengetahui tentang keadaan hamba. Wa yahdhuruna dan mereka para malaikat tadi yang bergantian datangnya menghadiri salat-salatnya hamba. Wastamiuna fasilatil asar wassalatil subuh. Mereka berkumpul, jadi yang tadi bergantian berkumpul pada salat asar dan salat subuh. Yang turun pagi naiknya setelah asar, ya. Dan yang turun malam naiknya setelah subuh. Um itu. Berkumpulnya di setelah salat apa? Asar dan sub dan subuh. Mau berdoa malaika Allah selain malaikat yang lain. Jadi pada malaikat itu sangat banyak. Ada yang disuruh mewakili menjaga para hamba. Ada yang disuruh tadi melihat tentang keadaan para hamba di adukan kepada Allah. Selain lagi ada lagi para malaikat yang lain innalillahi malaikatan syahina. Sesungguhnya bagi Allah itu malaikat-malaikat yang mereka sayahina. Ini naatnya malaikat tadi. Nata hal ini. Pak Kenapa? Pak nah, Hadis apa? Apa Musa? Naat kenapa? Ayuhlah setelah nakiroh naat, setelah marifah hal, ya. Jumlah setelah nakiroh naat, jumlah setelah marifah hal. Nah itu. <tuh> Jadi perhatikan sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sifatnya sayyidin. Siahin, siaha, ke sana kemari, menyebar. Jikalau ibu ini An Nuhumatissallam kata Rasulullah Sallam menyampaikan kepadaku dari umatku Assalam Jadi yani salamnya kita kepada Nabi disampaikan oleh para malaikat yang mereka sifatnya Siahin. Siahin adalah yang menyebar di mana-mana menyampaikan salam kepada apa kepada beliau Nabi SAW. Jadi salam kita dan salawat kita sampai kepada beliau Nabi SAW yang menyampaikan oleh para malaikat. Makanya mereka yang gandrung dengan salawatan ya kan sampai ketenggasa dia. Kenapa? Karena mereka katanya selawatnya diantar kepada beliau SAW Sehingga mereka kadang memanggil Nabi ya khairul khalqillah. Itu biasanya manggilnya sebelum subuh. Kalau di sini, kalau di Prabolinggo, setiap waktu salat, ya khairul khalqillah. Nah. Tayib. <tuh> <tuh> Allahumma sholatu wassalam. Jadi kalau kita mengucapkan AS tidak malaikat yang menyampaikan kepada beliau kita akan alaih salatu wassalam yang menyampaikan kepada beliau adalah para malaikat walaupun berbarengan seluruh dunia pada waktu yang sama enggak ada yang luput dari tugasnya para malaikat yang menyampaikan salam kita salam nyamba salam nyamba kepada beliau AS waktini namir ini kembali kepada apa Ha, ah, hajar Fafihi Dan ini kembali ke mana Hadis 6 Yang akhir Kembali kepada hadis tadi di atas Ya ta'apa bufikum Malaikatun Ya kan Bilail binahar Annal malaikatai Dhanlahum inayatun Wa hirsun ala tatabbu'i Majalistikir Dalam disini juga Bahawa para malaikat Mereka memiliki inayah Kepedulian Open Memiliki hirs Kesemangatan untuk Tatabbu Apa tatabbu itu? Apa tatabbu itu? Mencari Majalistikir jadi majlis dikir ini majlis dikir yang syari tentunya majlis dikir yang syari dicari oleh para malaikat tadi majlis dikir ini bukan kemudian ada majlis dikir Allah Allah Allah, Allah. bukan itu majlis dikir yang syari bukan subhanal subhanal sekian kali seratus kali ada yang memimpin nah tidak semuanya, bukannya, tapi masalah yang syari yang atas sunnah, ini yang dicari oleh para malaikat tadi. Fajrul jaduha tanah dawu, maka beberapa mereka mendapati masalah sekiranya tanah daub. saling panggil memanggil, tanah daub. saling panggil memanggil. Alamu ilahat jatikum. Kemarilah kalian kepada kebutuhan kalian wake. Para malaikat tadi saling panggil memanggil. Hatta yasudhu ma ben atau ini sampai mereka itu para malaikat yasudhu memenuhi antara apa dua apa top kita bah dua apa dua tingkatan. Nah, Mudah-mudahan mesej kita ini mesej yang dihadiri oleh para malaikat tadi yang Ya Ta'ala yang aplosan datang kepada hamba kepada kita. Wadah min ayat Allah Al Azimah. Dan ini sebagai bukti yang menunjukkan tentang keagungan Allah, tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Para malaikat tadi yang datang bergantian kepada hamba dan mereka yang memiliki inayah, kepedulian dan kesemangatan untuk mencari-cari masalah sticker, jika mereka mendapati masalah tersebut saling panggil memanggil ini sebagai bukti bahasanya apa tanda-tanda tentang keagungan Allah, Adzamin ayatil Layalatul terbesar dari tanda-tanda kebesaran Allah. Alatadul ala kasratil junudi wakasratil malaika yang menunjukkan bahasanya sangat banyaknya tentara-tentaranya Allah sangat banyaknya malaikat-malaikatnya Allah Taala maka jangan khawatir, ni ya kan? Para malaikat Allah yang menjaga kita sebelum dijaga para manusia dijaga oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak menafikan saya kita juga memiliki usaha untuk menjaga keamanan diri kita. Penjagaan yang hissi. Seperti obat. Ya kan? Menjaga kesehatan. Mungkin menjaga musibah akan menimpa ketentara yang mungkin perkara-perkara banjir. Nah. Longsor. Ini tidak menafikan usaha-usaha seperti itu. Menjaga harta supaya enggak di gampang dicuri orang. Ini enggak menafikan usaha, usaha seperti itu. Kenapa? Karena diperintahkan untuk kita berusaha, berusaha dengan usaha yang mustata dengan asbab yang musbatah bukan asbab yang manfiyah. Asbab musbatah adalah asbab, asbab yang disyariatkan, bukan yang dilarang. Wa <tuh> ma yaalamu junudarab fikailahu. Belajar tajwid, tajwid al mutasir. Jadi tidak ada yang mengetahui tentang persapa banyaknya tentara-tentara Arabmu -tentara kecuali Dia Allah. Wa may yuhsi illahu dan tidak ada yang mampu menghitung mereka para malaikat kecuali Dia Allah yang Maha suci dan Maha tinggi. Ahsa yuhsi menghitung. Taid. Soal perhatikan ada pertanyaan di sini Dari murid-muridnya Seben Bas angka. Sebelum bertanya Sebagian yang tanya Mendoakan dengan doa kebaikan angka. Semoga Allah memaafkan kau ya seikh Semoga Allah mengampuni kau ya seikh Jadi seikhnya didoakan Sebelum pertanyaan diajukan Ini sebagai adab Seorang talib Terhadap gurunya Nah, nah, sebagai adab seorang terdakwa gurunya seperti ini, ini pelajaran adab juga ada di sini perhatikan ya, Pelajaran adab terkandung adab yang sangat besar di sini. Di antaranya takah kau fikum kita juga harus punya adab. Yang baik, kenapa? Karena malaikat pun juga akan melihat mengkoreksi kita. Jadi tidak perlu pelajaran adab khusus yang adab itu adalah pendidikan moral PMP bahkan ini saja sudah penuh dengan adab dan darahnya adalah contoh yang sekarang kita lihat ini pertanyaan anda ya, doa dari seorang murid kepada gurunya jangan gurunya dibentak-bentak tapi apa? Didoa, didoakan jangan gurunya diperenguti malah peranguti tapi tidak dia doakan nanti antum peranguti saya pula nah cermat awas Nang, kamu peranguti saya nanti kelintir kupingmu ya. nah itu dia doakan doakan ya kan afallahu angkaya ustad atarjamatu hadhi fil ulu watarjamah sahbiko fil ulu ini pertanyaannya ini judul dalam masalah ketinggian Allah. Judul yang telah lalu juga dalam ketinggian masalah dalam ketinggian Allah taala, dalam masalah ketinggian Allah. Ini bagaimana munasabahnya? Penyesuainya kayak apa? Begitu. Sebabnya as-sabiqul isbatil arsh wal ulu wa al-arsha fawqa samawati wa saqful makhluqat wa hunal ulu al mutlaq. Ah, bermakna ul al ulu mutlaqan. Atau Al-Ulu Al-Mutlak Bisa Kalau Judul-judul yang telah lalu Adalah penetapan Ars Nah kemarin kita sebutkan Judul tentang penetapan Ars Antum lihat kembali kepada Judul yang sebelumnya Biar Antum Dapat faedah Wa kana arsuhu alal ma' Wa warabbul arsil azim Nah itu apa Ramadhan sa dapule yatuh. Ini menunjukkan kejelian seorang talib bukan kok yang penting datang eh, kelam pencapir. Hadir mbomune apa ustaz tidak paham. Nah, ini menunjukkan, menunjukkan apa? tentang selnya seorang talib. Judul situ tentang ahras. Ini tentang ulit ini gimana? Nampak ada sisi iskal. Maka saya berbas menjawab judul yang kemarin tadi yang dalam 120 20 itu adalah laman itu adalah tentang penutupan arus dan tentang tentang ketinggian arus dan arus adalah di atas seluruh langit-langit dan dia adalah atapnya semua makhluk. Nah. Sedangkan di sini judul ini adalah judul tentang ketinggian Allah yang mottelak, nah, ketinggian yang mutlak tak arujul malaketul warohu ilaihi. Demikian seorang tolim, ya kan? Ketika dia memperhatikan, ini maksudnya apa? Tulang ini dan yang ini apa kaitannya, ya kan? Kadang walaupun tidak disebutkan oleh seorang tolim, tapi seorang saya kadang memberikan tambi sendiri, memberikan suatu penjelasan tersendiri. Apa? Sebagaimana yang telah kita sering jumpai. Kemarin dalam. Apa dalam? Dar fikih Kemarin. Al-Ruhso fi nikahil muhrim. Sudah selanjutnya apa? Ha? An-Nahyu'an nikahil muhrim. Syarih, seorang syareh. Seorang maha tali Adam menjelaskan. Maksudnya. Beliau merojekan bahawasannya seorang. Berihram. Tidak boleh nih, nikah. Itu namanya apa? Apa? dijelaskan sendiri oleh beliau seorang yang mensar. Di sini ditanya, perlu dijelaskan. Seperti pelajaran kita dalam Tarikhul Majid beberapa bab yang telah kita lewati nanti Munasabatu hadzal bab wa fi mabab qablahu demikian dan demikian. Kesesuaian antara bab ini dan bab yang sebelumnya ini dan ini itu termasuk, termasuk apa? Penjelasan yang disebutkan oleh seorang pengajar sebelum ditanya. Dari sini ditanya dulu. Tarjama hadzibul Bil'ulu wa tarjama sabiqu fil Jawabannya, kalau yang itu yang pertama kemarin itu penetapan tentang arsy, tentang ketinggian arsy, bahwasanya arsy itu adalah di atas seluruh langit-langit. Dan dia arsy adalah atapnya makhluk, atapnya semua makhluk. Sedangkan di sini judul ini adalah ketinggian yang mutlak. Ketinggian Allah yang mut mutlak. Apa? Nah. Jadi Allah itu Maha Tinggi, kenapa? Karena arasnya siapa? Paling tinggi, makhluk yang paling ter, tertinggi. Itu maksudnya dari kalamnya beliau Syaikh bin Basrah rahimallahu taala. Taib disebut dengan nombor 7430 7530 wa qala Khalid bin Makhla at-Sana Sulaimanu hatta Thani Abdullah bin Dinarin ana bi Salihin ana bi wururah anhu anna qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa Man tasaddaqa biadli tamratin min kasbi tayyibin. Walayasadu ilallah illa tayyibu. Fainnallaha yataqabbaluha biyaminih. Thumma yurabbiha alisahibih. Kama yurabbi ahadukum faluwahu. Hatta takuna misal aljabal. Warawahu waraka'u. Anabdillah ibn Dinarin. Ansa'idi ibn Yasarin. Anabirirah. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wala yas'adu illa tayyib. Mana syahidnya di sini? Terkait dengan bab mana syahidnya? Wala yas'adu ilallah illa tayyib. Ngapun. Apa mana yas'ad? Sa'ida yas'adu, apa mananya? Hm? Maninggi, naik. Sa'ida yas'adu itu Makanya ada na? naik seperti Arojaya aruju juga na? naik Secara bahasa, secara penggunaan Kalimat Arab Arojaya aruju untuk mana naik Sohidaya aruju na? juga, na? juga naik Rafaia arpao juga naik Alaia aruju juga naik, juga naik. Juga naik. Nah. Ini secara bahasa penggunaan seperti itu Maka di sini walayasa'u billah illa at menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Berarti kan dalam syarahnya yang wahuna shahidil ulu kaunuhu ad. Di sini ada shahid saydaya shahdu fa wa ya ini Yakni apa sebagai saksi. Sebagai persaksian bahwasanya Allah memiliki ketinggian. Kenapa karena keberadaan yang tayyib tadi naik nah, naik ke mana? kepada Allah dan naik itu dari bawah ke, ke atas maka nah, itu bukan Allah itu berada di mana-mana tapi di atas di atas mana? di atas semua makhluknya di mana? di atas arusnya nah lianil su'ud Min asfalah ila ahlah agama takut karena suud karena yang namanya naik itu adalah dari bawah ke atas. Sebagaimana yang telah lalu. Wafiyada fadlu sodakoh walau kolilan dalam majlis jales tadi juga ada keutamaan sodakoh walaupun sedikit. Jadi jangan malu ketika bersedekah cuma sedikit terlah satu bungkus nasi jagung. Tadi mantas ada kopi adilita merotin apa mana adil? Apa sahaja mana adil? Hah? Apa mana adilita merotin? Nah, siapa sejawat. Cuma nak pakar pak, pak uh, Abu Musa sepadan, sepadan, huh. sepadan. Siapa yang bersedia dengan siapa dan tamroh tamroh itu apa? Hah? Satu biji kurma bukan kurma, kurma itu besar satu truk. Kalau sekalau tamroh satu biji, kalau tamur kurma, kurma itu buahnya besar sedikit, besar satu gudang ya kur. kurma. Jemanya tumur, tamron jemanya tumur, tamroton satu biji kurma setok-tok. Si Barang siapa yang bersedekah sepadan dengan sebiji kurma. Dari usaha yang bagus dan tidak lain kepada Allah kecuali yang bagus. Sesungguhnya Allah mau menerimanya dengan tangan kanannya. Nah. Hmm. Maka tidak perlu gengsi sedekah dengan sedikit walaupun cuma sebanding dengan sebiji sebutir kur kurma. Apalagi kalau sebutir apa? serba sebutir mobil gitu. <laughs> Ayo, malah banyak. Tapi dengan apa? min kasb min kasb tayyib. Kasep yang bagus. Maka kalau itu duit riba enggak dapat pahala. Duit riba dibikin masjid, saya enggak. Saya banyak, Pak. Sah, tapi nggak dapat pahala. Nah, Masjidnya sah untuk kita sholat boleh, nggak nggak batal, tapi nggak dapat paha, pahala. Tapi daripada sini ada keutamaan taman walaupun sedikit. Pemantasat dakwah biadretamuratin menkas fitayibin. Walayasatu ilallah illa ta'iyib, illa takabbalah Allah biyamini. Hatta Europe pi alisahibah, kamu Europe sohibahu, sohibu, faluahu. A'ufasilahu hatta takuna misalnya jebal. Fasilita apa? Anak apa? Anak hewannya yang kecil, onta cil. Anak-anon onto. Sampai seperti gunung. Jabal itu gunung. Jamannya Jibal. Nah, itu. Fasil. Awfasilahu. Ya, ini apa? Anak an-untah. Seperti seorang, orang yang memelihara anak an-untah ini sampai gude. Hadha min fadli subhanahu wa ta'ala anna hadis sadaqati al-qalilatah Nah, turubba ataupun nah, turubba li ahliha atau turubbi li ahliha petanmu atau watanmi li ahliha ini termasuk dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya sedekah-sedekah yang sedikit ini bisa berkembang kepada untuk orang yang bersedekah tadi. Wayyitul lahu wayyitul lahu lahum min al-ujur idza kanat min kasb tayyibin khalisatin liwajihi al-karim. Dan Allah memberi mereka kepada para yang bersedekah memberi pahala-pahala apabila dari hasil usaha yang thayyib yang murni untuk mencari wajah Allah yang mulia. Ikhlas Harta takuna jibalan menelah hasanat wal uzur li ahliah sampai terus berkembang Allah yang mengembangkan menjadi gunung berupa kebaikan gunung-gunung berupa kebaikan jibal berupa pahala-pahala bagi orang-orang yang tadi bersedekah maafum maka di sini ya kan. Tidak ada gengsinya sekecil apapun setakat tadi dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadisi hadirin taala anhu fi sayyahin ittaqul ittaqun nar wa la fi sikri bi Dan untuk inilah, karena kan inilah dalam hadisnya hadirin taala wa di oleh Hatim. Dalam sayyahin ittaqul nar, ittaqun nar. Carilah kalian wikoya penghalang dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma separuh butir kurma bukan biji kurma, separuh butir kurma sikir separuh mafum sakoya suku itu membelah kalau kakimu pecah-pecah dikatakan apa? percli masuk masuk ah suku kaki gua pecah-pecah kadami lewat yeah. fi suku ah pecah-pecah ay nah, namanya za jadi darilah wikoya penghalang dari api neraka wahai kalian kaum muslimin sekalipun dengan separuh dari sebutir kur kurma Malamnya cut tapi kalimat yang tayibah, maka barangsiapa yang tidak mendapatkan walaupun cuma separuh butir kurma, tapi tersekala dengan kalimat yang tayibah, seperti apa, kan? Agena kalau, seperti itu ada orang yang minta kita bilang kalau kita tidak punya, agena kalau, semoga Allah mengkayakan kau, mencukupkan kau. Jangan kemudian dipinta, aku akan dua, bocah luai tapi dengan kalimat yang bagus ya kan aqnaaka allah dan semisalnya wa asbaha hadits azhir taala annahu yaqulu ahadun illa wa sayakallimuhu sayakallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanun yakni wasitah aturjuman alwasitah fa yakallimullahu kifahan min gho riwasitah dan asli hadisnya Adi ini. Setelahanku adalah. Ya fi nabi bersabda dalam hadis itu. Mamingkum ahadun. Gak ada seorang pun dari kalian. Melainkan akan. Diajak bicara langsung oleh Rabnya. Gak ada antara Allah dengan. Gak ada antara seorang dari kalian dan Allah. Terjemah. Gak ada perantara. Langsung. Terjemahan maknanya adalah. Wasitoh perantara. Bahkan Allah berbeza dengan seseorang di antara kita kifahan yakni tanpa wasitoh itu namanya kalimat mutradis itu adalah mutradisnya wa tafsir. Fayanduru 'an yaminihi falayara illa ma qaddam. Maka seorang di antara kita tadi melihat kepada arah kanannya. Maka ia enggak melihat kecuali apa yang telah dia qaddam yukaddi mutaqdim yang dia melakukan dahulu di dunia. Wayan Duran Simali, falayarillah makot jamak, dan dia melihat ke arah kirinya seorang antara kita tadi, maka dia tidak memandang, tidak melihat kecuali apa yang telah dipersembahkan dulu di dunia dilakukan. Wayan Durutil Kauwaji, falayarillah naroh, dan dia seorang tadi dan antara kita melihat kepada arah wajahnya menghadap ke depan, melainkan tidak melihat kecuali apa neraka. Fattakun nara walau bisikita muradin. Kata Rasulullah Wasallam Maka waspadalah kalian. Ambil ambillah gunakanlah lah wikoya, gunakanlah Apa? Penghalang dari api neraka. Sekalipun dengan separuh dari sebutir kurma. Faman lam yajid fayukal fa bikalimatin ta'ibatin. Ya'ani man lam yajid sadakotan fal yarudda biraddin ta'ibin agnakallahu. Wa ma maka pada siapa yang mendapatkan setekah yang dia setekahkan maka dengan kalimat yang bagus yaitu supaya dia menolaknya dengan tolakan yang bagus semoga Allah mengkayakan engkau mencukupi engkau semoga Allah memberi engkau dan yang semisal dari kalimat-kalimat tadi jangan dibentak, jangan dihardik jangan dihalau Wadi, apa dengan Halau dan yang semisalnya, ya kan? Kalau yang ditulis apa? Tulis tidak menerima pengemis. Nah, Tulis di keperluan. Nah, ini terlepas orang-orang, kurang? kurang adab. Tidak menerima pengemis. Para pemungut dan pemungut dilarang masuk wilayah ini. Dan <laughs> ya, ada tiada pengaman pengemis, eh? pemulung larang masuk. Tapi kalau bawa kita diusir, enggak apa apa. Tang ting tang ting teman rumah sama nyanyian, diusir enggak apa? Enggak apa apa. Pergi kamu, jangan ganggu orang. Enggak apa apa. Pernah dulu saya usir sampai keluar desa, sakit-sakit sampai keluar desa. Kita sholat, tang ting tang di depan rumah kita ganggu kita lempar pakai lem, Akhirnya saya usir sampai keluar desa. Kalau kalian bisa so, balikkan 6 paling kalian tahu. Tidak turit-turit kelari. Tidak sholat tidak apa. Mulai nyanyi di depan orang sholat. Nah itu. Pernah. Ini dulu. Baik. Perhatikan kan beliau mengatakan Kuntuk hasilan hadis haditha Aishraqala anha Alla dirawal bukhari Fis sahiwa Wa hadithan azimun salilun Fi idhatun Wa ala anallaah subhanahu wa ta'ala wa saa'atu suudih. Wa wa anha ruwiya sa'ilatun ra tas'al. Wa maa ibnataani fa lam tasid fil bayti illaa thalathat tamraatin fa'atahunna thalathata. Fa dafa'at al umliku li wahidatin min banaatihaa wahidatan wa rafa'at thalitha thalathata li taqulaha anazara ibnataha. Fathijah terubanihah atau alisata fasyakot ha bayna huma walam takul sayy'an fathsi pada aisyah tertala'ana mindalika, masyallah. Tengok di sini. Kata saya benbas, aku dulu sering. Betapa banyak aku menyebutkan hadisnya tertala'ana yang riwatkan lima bukori dalam kitab sahennya, yaitu hadis yang sangat besar, hadis yang sangat mulia. Dalam hadis ini ada Izo irro apa irro itu? Kenapa kau di situ ada irro? Kenapa ada tak di situ? Tak marbuto. Kenapa ada di situ? Sebagai apa di situ? Tur, ah Haidar, tak marbuto tuh. Sebagai ganti daripada wa, wowo wa adaya idu iddatan mawawanya nandi ganti tak marbu marbuta nah. ha wa adaya idu idhatan mawawanya nandi ganti tak marbu marbuta <tuh> dalam di sini ada ada wa jangan dan ada dilalah penunjukan atas tentang atas keutamaan Allah subhanahu wa taala dan atas keluasan juhdnya Allah kemuliaan Allah yaitu hadis yang diriarkan dari Aisyah Tala'anda bahwasanya Aisyah Tala'anda kedatangan seorang yang meminta pengemis seorang perempuan yang minta dan bersama seorang perempuan ini dua putrinya membawa dua anak putri dua-duanya Maka Aisyah nggak mendapati dirumah kecuali tiga butir kurma. Tengok, berarti Aisyah tuduh bukan istrinya orang yang paling kaya, tapi cuma apa? Dapat tiga butir kurma. Umul muminin, bukan sebagai istrinya orang yang paling kaya, tapi apa? Bersuami dengan orang yang nggak punya perdiatul rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya kadang tidak mendapatkan cuma dua Yang hitam apa itu Air dan kur. kurma Air putih Aswadaini. Di sini cuma dapat dapat, cuma dapat Tiga butir kurma Maka Isa memberikan kepada Fakatuhunna Salah satah Maka Tadi perempuan Sama kedua putri tadi itu diberi Tiga-tiganya Tiga butir tadi itu Padahal tadi um, padahal tadi um, maka seorang ibu tadi memberikan kepada satu dari, abah, dari masing-masing anaknya, abah, satu bu, satu butir. Dikuliah hidatin min banatiyah wahidatan. Dua butir tadi kasih satu-satu. Nah ini satu kamu satu. Satunya apa? Satunya mau dimakan sendiri. Sendiri. Nuarafat salisata. Yang butiran-butiran yang ketiga diangkat mau dimakan oleh ibu tadi. Maaf. Fa nadhara ila ibnataha yatlubaniha salisata. Ternyata apa? kedua putrinya melihat kepada satu butir kurma yang mau dimakan ibunya tadi. Putirnya ketiga. Maaf. Ya, bisa Pami? Nah, itu. Tasakhat baina Akhirnya apa? Dibelah jadi dua satu butir tadi itu diberikan kepada dua putri putrinya. Dia enggak makan sedikit pun. Betapa sayangnya seorang ibu kepada kedua anak-anaknya sampai enggak kebagian sama sekali. Inilah betapa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi biasanya anak yang tidak memiliki, Bang, perasaan yang dirasakan oleh seorang ibu. Fa'dzibat Aisyah radhiyallahu anha min dalika. Maka Aisyah terheran dengan keadaan yang beliau lihat dari seorang ibu tadi terkait dengan rasa kasih sayang dengan kepada kedua anaknya waqalat la'adkuranna sanah ila rasulullah sallallahu sungguh ya kan pasti akan ku sebutkan keadaan wanita ini kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarat laus sanal mar'a wa bnatiha datang Seorang ah, ayat radhiyallahu anha menyebutkan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seorang perempuan tadi bersama kedua putrinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam innallaha aujaba laha fil jannah. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mengharuskan menentukan bagi seorang ibu tadi dengan sebutir kurma tadi apa? Sur, surga. Coba bayangkan yakni biadithar rahma waadil adal ataf tamratun syakot habayna ibna tayyha rahmatan lahumah walam ta'kul minas syai'an sebetulnya kermat tadi sebagai apa? sebagai apa? sebab untuk dia masuk surga dengan keutamaan Allah ta'ala ya yakni dengan rahmat kasih sayang dan ataf ataf dan rahmat itu maknanya sama Sebiji kurma diberi oleh seorang ibu tadi untuk kedua putrinya sebagai bentuk rasa kasih sayang bagi kedua putrinya dan ia seorang ibu tidak memakan dari kurma tadi satu daripada sedikit pun. Ini sebagai bukti bahwasanya sebiji kurma saja sebagai sebab seorang tadi dengan kurun Allah Taala masuk surga. Ini sebagai keutamaan sedekah. Makom. Wabi ada ayat-ayat menatilah al-anal Muslimin asal bahu m cehutun fil madina, masak kotun fil madina. Hatta inna ashtar talah an lafi batil ayami. Mata citus ayan. Walatamrotan fil bait. Hatta daif laya citus ayan indahum. Wafiribayatin an lah alam tajil lah tamrotaini fatfaat Al-Mar'ah Pada fatah ilah ibn Tayyya Wakanu fi ba'dil ahiyan Ya khurujul wahiduh min bayitihi Min setelcu Ya tulub rizqa la'allahu ya jidu say'ah Tapi ya khuha ini salah kita cukupkan Dan bisa kita baca lain waktu Tadi kitabnya enggak saya bawa Lupa saya Saya kira berharas apa? Berharas nana saya karena ada di malam Berharas ternyata Lupa Baik Tolong dimerajai persiapan dan itu adalah faedah yang sangat besar dari beliau, Syekh bin Basrah rahimahullah ta'ala. Ya kan? Ini perkara yang faedah yang sangat besar. Alhamdulillah. alamin.